Sok megdöbbentő dolgot tett Jézus, és még annál is megdöbbentőbb dolgokat mondott Jézus. És ezzel nagy vihart kavart, sokan felháborodtak azon, amit mondott, felháborodtak azon, amit tett, és néhányan viszont hittek benne, és követték őt. Majd hozok olajat ehhez az ajtóhoz, mert nagyon nyikorok. De akkor Igen, majd emlékeztes rá a végén. Miket csinált Jézus? Mit láttunk az elmúlt hetekben, hónapokban? Ugye elkezdte a, a szolgálatát, szerzett magának néhány tanítványt, egy néhányan már elkezdték követni az elejétől kezdve, aztán egyszer csak berontott a templomba, és kizavarta onnan a kereskedőket, a pénzváltókat, és az állatkereskedőket, akik szívták a vérét a szegény nyájnak, azoknak az embereknek, akik, akik Istent keresték. És láttuk, hogy borzasztóan felháborodott ezen, és valami kötelet megfogott, abból egy korbácsot csinált, és azzal zavarta ki onnan azokat az embereket, akik az ő szeretetének, az ő jó hírének az útjában álltak. És a saját érdekeik miatt eltántorították, elzavarták Istentől az ő embereit. Aztán láttuk azt, hogy bort csinált az esküvön, ahol nagyon meglepte ezzel az ott lévőket. Ugye elfogyott a bor a kánai mennyegzőn, és csinált Egyszerűen csak csinált előállított bort, és meglepődtek rajta az emberek. Aztán láttuk azt, hogy gyógyított sokszor. Sokszor meggyógyított. Nagyon hallotok engem, hogy mennyire kell megemeljem a... Ha hogyha nem hallotok, majd akkor emeljétek fel a kezeteket, ha megy ez a, ez a fúrás. Jó, mert akkor hangosabban fog beszélni, de a felvétel miatt most próbálom úgy tartani, hogy minden oké okay legyen. Szóval nagyon sokakat meg is gyógyított. Valószínűleg nincsen minden eset itt leírva, de láttuk azt, hogy a királyi tisztviselőnek a gyermekét, aki otthon feküdt, meggyógyította abban az órában, amikor ezt mondta is. Aztán láttuk azt, hogy a betesde tavánál, aki nem tudott előre menni, mert béna volt, nem tudott bemenni a vízbe, amikor felkavarodott, meggyógyította azt az embert. Aztán láttuk azt, hogy egy születésétől fogva vak embert Meggyógyított, vagy ö, tulajdonképpen helyreállította a látását. Ez a két utóbbi dolog, ez szombaton történt, szombatnapon történt, ami különös felháborodást váltott ki a zsidóknak, az akkori vallásos zsidó embereknek a szemében, hiszen az, ez az ő törvény magyarázatuk szerint, vagy az ő törvényről alkotott elképzelésük szerint ez tilos volt. Úgyhogy ahelyett, hogy örültek volna annak, hogy valaki lát, vagy valaki jár, inkább felidegesedtek ezen, hiszen érezték, hogy a kezükből csúszik ki a hatalom, és kevesebb lesz, és nem tudják majd manipulálni azokat, akik Istent keresik. Úgyhogy nagy port kavart föl Jézus ezekkel a dolgokkal, és egyre jobban hergelte maga ellen, nem szándékosan az akkori, különösen a vallásos vezetőket. Aztán láttuk azt, hogy nagyon nagyképű a világban, a világ szemszögéből nagyképű kijelentéseket tett. Hadd magyarázzam ezt meg, mielőtt megköveznétek. Hát, nem szeretjük mi az ilyen nagyképű kijelentéseket, amikor jön egy halandó, látjuk, hogy őnek is ugyanúgy van, két füle van, egy óra van, és jön, és úgy viselkedik, mintha tökéletes lenne, és mindenkinél nagyobb lenne, mindenkinél jobb lenne. És Jézusnak pedig voltak nagyon erős kijelentései már ő magáról. Azt mondta, hogy ő az élet kenyere. Aki hozzájön, és ő belőle ebből a kenyérből leszik az nem éhezik meg soha, és nem szomjazik meg soha többé. Aztán azt mondta egy másik ünnep alkalmával, hogy ő a világnak a világossága, és hogyha valaki őt követi, az nem jár sötétségben soha, hanem ővé lesz a világ világossága. Ilyen nagyképű dolgokat mondott magáról, ilyen nagy kielentéseket tett magáról. Aztán azt is mondta, hogy ő az Isten, az atyának a fia. Istennek a fia, ezt merészelte állítani magáról. Aztán azt is mondta, hogy ő Ábrahám előtt, akire ugye hivatkoztak az akkori ö, vallásos zsidó, vallásos emberek, ő Ábrahám előtt volt már. Hát hogy merészel egy egyszerű ember ilyet állítani? Úgyhogy ezekkel mind nagyon felháborította a, a, ezeket az embereket. És ez az utolsó kijelentés különösen, ez az Istennek a fia. Egyenlővé teszi magát Istennel, hogy merészeli. Ez kiütötte a biztosítékot a zsidóknál tényleg. És ugye többször meg akarták ölni, meg akarták kövezni, de ez akkor nem sikerült nekik, mert nem volt benne a tervben, és Jézusnak volt hatalma arra, hogy ez ne történhessen meg, amikor még nem jött el az ideje. Valamennyire érthető ez, mert mi magunk is azt hiszem, hogy ti is vagytok így, felháborodunk azon, amikor egy egyszerű ember jön és kijelenti magáról, hogy én vagyok a legnagyobb, nincs senki más, aki ilyen jó valamiben, mint én vagyok, és mindig is én leszek a legjobb, én vagyok a legnagyobb. Például egy néhány évvel ezelőtt az egyik olimpia alkalmával, az egyik futó, az egyik sprinter, tudjátok, mindig figyelik az ilyen százméteres sprintnek az eredményét, az egész világ követi. És volt egy nagyon nagy önbizalommal rendelkező sprinter, aki azt hiszem a korábbi olimpián meg is nyerte ezt a, ezt a versenyszámot. Ez a kanadai, azt hiszem, hogy nem, egyesült államokbeli Mo Green, Morris, Morris Green nevű sprinter, akinek tényleg nagy, nagyon nagy eredményei voltak de annál is nagyobb volt az arca, nagyobb volt az önbizalma, és csináltatott magára egy tetoválást is, aminek, ami azt jelentette, az volt rá kírva angol nyelven, hogy minden idők legnagyobbja. És egy volt rajta, és rá volt írva egy ilyen rövidítés, hogy négy betűvel minden idők legnagyobb, leghatalmasabbja. És hatalmas <gül> nyilatkozatokat tett a az olimpiai olimpia előtt, az aténi olimpiai döntő előtt, és folyamatosan hergelte a, a nézőket, a közönséget azzal, hogy kijelentette, hogy ő már pedig az aranyért jött. Biztos, hogy övi az arany, ne is jöjjön ide, senki más szinte így, így beszélt. De hát voltak mások is, akik erre ezért az aranyért jöttek csak. Ugye az utolsó futamban, a döntőben nyolc ilyen ember volt, és hát a többiek is elég jó futók voltak. Úgyhogy eljött ennek a, a döntőnek a, az ideje, és euh, hát nem nyerte meg. Hanem nem is második, hanem harmadik lett. Úgyhogy utána is kérdezték, hogy hát akkor mi van? Nem te vagy a minden idők legnagyobbja, ott van a, a tetoválás is. De még mindig ő a legnagyobb, és ő megnehezíti mindenkinek, és senki nem lesz soha olyan nagy, mint ő. Úgyhogy hát nem tanult belőle. Végül is tényleg egy, egy jó futó volt, egy nagy futó volt, de, de sok, sok nagy futó volt már az évek során. És én, amikor ilyet látok a tévében, vagy olvasok, akkor, akkor úgy hergelnek ezek a dolgok. Nem tudom, ti, ti voltatok már így a televízió előtt, amikor valaki ilyen nagyképű kijelentést tesz valami politikus, vagy valami, és áh, legszívesebben behúznék egyet a tévében. neki. Nem voltatok így soha? Jó van akkor. Akkor nem vagyok egyedül ezzel. De a nagy kérdés az, hogy Jézusnál is, hogy az-e, akinek mondja magát. Ezeknél az embereknél sorra kiderül, hogy a rövidebb, hosszabb ideig tart ez a, ez a felívelő pályafutás, és nagyobb az önbizalom annál hirtelenebb jön el a vég, és kiderül, hogy pukod a lufi, és csak egy átlag ember. Vagy lehet, hogy még rosszabb doping miatt elkapják, hogy valami ahogyan ez rendszeres ezeknél a futóknál. Úgyhogy fölhergelték ezeket a zsidókat is, fölhergelte Jézus azzal, amit tett, meg a tanítványai, és folyamatosan, fokozatosan tapasztalták azt, hogy csúszik ki a kezükből az irányítás. Nekik ebből jelentős anyagi jövetelük volt, jöv, bejöv, hogy mondják, jövedelmük volt, Jelentős hatalmat képviseltek, összefonódtak az akkori hatalommal politikában is, nem csak a, a, ugye a, a hitnek a dolgában, de abszolút félre képviselték Istent. És ezért nagyon ö, erős érzelmeket váltottak ki Jézusból is. És látjuk azt, hogy, hogy milyen ö, keményen megítélte az ő cselekedeteiket sokszor, Habár nagy szeretettel volt feléjük, és hívta őket is magához, hívta őket is az atyához. Majd láttuk azt, hogy Jézus ebben az utolsó fejezetben, a tízes fejezetben, hogyha jól emlékszem, igen, kezdte, kezdett egy új képet, ké, új képet festeni. Egy új képet festeni az emberekről, és egy új képet festeni a, azokról, akik Ezeket az embereket próbálják terelgetni a pásztorokról, ahogyan ő itt nevezi. És láttuk azt, hogy a szereplők, az emberi szereplők ebben a történetben, aki, akihez az embereket hasonlítja, ezt, őket úgy nevezi, hogy bárányok. És Jani, ahogyan föltárta előttünk ezt a, ezeket a titkokat, ő is utalt rá, hogy, hogy ugye a bárány az egy olyan állat, ami nem arról híres, hogy nagyon okos vagy nagyon erős, hanem pont ellenkezőleg, ugye a bárány az egyik legbutább állat és a legkiszolgáltatottabb állat. És tulajdonképpen azt is látjuk, hogy a bárányok azok annyira kiszolgáltatottak, hogy kénytelenek egyedül, Életben maradni, életképtelenek egyedül. Hallottatok-e már vad bárányról? Én se hallottam róla, de hallottam vad vadkutyáról, vad kutyáról, vad macskáról. Szinte minden állatnak van egy verziója, ami vad, amire nem kell, hogy vigyázzon valaki, kint van és gondoskodik magáról. Ilyen bárány nincsen. A bárány a legkiszolgáltatottabb az állatok közül. De furcsa ez, hiszen tudjuk azt is, hogy az ember az a, a teremtésnek a csúcsa, nem? Isten az embert alkotta a leg, legokosabbnak, a kortikalizációja, ahogy mondják az egyetemen, az agykérgesedése a legnagyobb, a legbölcsebb, a legokosabb az összes teremtmény között. Hihetetlen a felépítése. Mindenen a föld, földön Uralkodni tud az állatok fölött, mindenféle dolgokat tud tervezni, amik űrhajók felmennek az égbe, vagy lehet, hogy egy autórajongó azt mondaná, a le, a, ismered a legújabb BMW-t, 5 litert fogyaszt mindössze, és 180-nal végig az autópályán. És ezek tényleg hatalmas teljesítmények, és valóban az ember az egyik legcsodálatosabb dolog, vagy a legcsodálatosabb dolog, amit Isten teremtett, a földi viszonylatban, a teremtett dolgok viszonylatában, azonban, hogyha a teremtőhöz viszonyítjuk, ha Istenhez viszonyítjuk, aki minden fölött áll, és mindent teremtett, és mindent tudó, ismeri a múltat, ismeri a jövőt, mindent lát és tud egyszerre, akkor az ember az egy bárány. Egy, egy abszolút kiszolgáltatott, védtelen, egyedül életképtelen bárány. Láttuk azt, hogy ezek vagyunk mi, és aztán láttuk azt, hogy van a pásztor, vagy vannak pásztorok, akik a bárányokat terelgetik, gondoskodnak róluk jó esetben, és vannak lehetségesek jó pásztorok, és lehetséges rossz pásztor is. Itt két képet láttunk a múltkori ami, amivel Jézus azonosította magát. Ez nem egy olyan hagyományos példázat, amit látunk itt a jó pásztorról, ami máshol esetleg a Bibliában van, mondjuk a tékozló fiúról, hogy van egy, egy teljes történet, amiben a szereposztás végig ugyanaz marad, hanem itt többfajta hasonlatot mond Jézus. Először azt mondja, hogy ő azonosítja magát a, a példázatban, vagy ebben a, ebben a képben, ebben a példában a juhok pásztorával. Hogy ő a juhok pásztora, hogy azt mondja, hogy ő a, az ajtón megy be. Ő a valós pásztor, az ajtón megy be, mások nem az ajtón mennek be. Aztán utána azt mondja egy második kép, amit használ, hogy ő a juhoknak az ajtaja. Aki rajta átmegy be, az legelőre talál, kiár és bejár, és ő rajta keresztül juthatunk az atyához, és, lege, és jó legelőre. És azt is arról is írít, hogy vannak viszont tolvajok, akik nem az ajtón mennek be, és nyilván ezt arra érti, hogy azok a hamis pásztorok, Akiknek az lett volna a dolga, hogy Isten képviseljék, az lett volna a dolga, hogy az Atyához vonzák a, az embereket, ehelyett kirabolták őket, magukkal foglalkoztak, és a maguk hasznára, maguk hasznát nézték csak abban a tevékenységben, amit, amit végeztek közöttük. És a mai napon pedig eljutunk a, a harmadik képhez, ahol Jézus kijelenti, hogy ő a jó pásztor. És azt fogjuk megnézni, hogy milyen egy ilyen jó pásztor, milyen tulajdonságai vannak, és milyenek nincsenek. És mielőtt mélyebben belemennék, röviden imádkoznék veletek, hogy legyen áldás ezen a ezen a Atyánk, köszönjük neked, hogy nem hagysz minket magunkra, dicsérünk, hogy megteremtettél minket, és hogy ma is megközelíthető vagy, sőt, te közelítesz meg bennünket. Kérjük, hogy magyarázd nekünk a te igédet, és az én tökéletlenségemen keresztül valamilyen módon. Nyisd fel a szemünket, a fülünket, hadd értsük meg, hogy milyen vagy te, és mit akarsz velünk. Ámen. Olvassuk is föl ezt a részt. Tehát János Evangéliuma 10. fejezet 11. verstől olvasom. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat és elfut. A farkas pedig elragadja és elszéleszti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyém ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akkórból valók, azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra, és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor. Azért szeret engem az atya, mert én odaadom az életemet, hogy azután újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én atyámtól. Ismét meghasonlást támad a zsidók között a beszéd miatt, Sokan így szóltak közülük. Ördög van benne, és őrjönk. Mit, hallgat, mit, hallgat, mit hallgatok rá? Mások ezt mondták, Nem megszállott ember beszédei ezek. Vajon meg tudja nyitni az ördög a vakok szemét? Mielőtt megnéznénk azt, hogy milyen a jó pásztor? Nézzük meg azt, hogy milyen nem. A 12-es és 13-as versben azt olvassuk. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat, és elfut. A farkas pedig elragadja, és szét, elszéleszti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Hát látjuk, hogy a béres, ez a másik fajta pásztor, ez a bérért van az üzletben. Magáért. Hogy ő mit tud ebből kivenni. Az ő érdeke miatt van ott csupán nem pedig a juhokért. Látjuk, hogyha valamilyen veszély van, akkor már ott sincs. Mivel az ő érdeke az, hogy a saját bőrét mentse, és magának húzzon csak hasznot ebből a tevékenységből. Igazából nem törődik a juhokkal. Van egy nagyon érdekes leírás Ezékiel könyvének a 34. fejezetében, amit szeretném, hogy megnézzünk együtt. De előtte egy kis történelmi háttér ehhez az íráshoz. Ez akkor íródott, amikor Izrael népe fogságba került, babilóniai fogságba, amiről a 137. Zsoltár is ír. Ez időszámításunk előtt, 597-ben történt egyébként a második hullám a zsidóknak a fogságba vitelének a második hullámja. És ezért kijelt is fiatal emberként elvitték ide. És Babilonban vannak. A 137. Zsoltár sokatok számára ismerős lesz. Néhány verset felolvasok belőle. Amikor Babilon folyói mellett laktunk, sírtunk, ha Sionra gondoltunk. Az ott lévő fűszfákra akasztottuk a hárfáinkat, mert akik elhurcoltak minket, énekszót követeltek tőlünk, és akik sanyargattak öröméneket. Éjjete, énekeljetek nekünk a Sion énekeiből. És ugye ez egy keserves, szomorú időszak volt, nem úgy, mint a Boniel, Bonie, Boniem dalban, amit sokan ismertek. De régen kötelező volt bonnie lemeznek lenni mindenkinél otthon. <gül> és, az, és ezt, a, ezt az rolltárt, a Bonnie-em földolgozta, és csinált belőle egy vidám éneket. Biztos sokan ismeritek. Nem akarom elénekelni. <gül> ne féljetek. Jövő vasárnap lesz a... By the rivers of Babylon. Oké, <gül> <gül> <gül> Kösz. <gül> De valóságban ez egy, ez egy szomorú ö, kép, egy szomorú helyzet, és olyan, mintha téged fogtak volna, kivettek volna a szülőföldetből, és elvittek volna egy sokkal rosszabb helyre, ahol parancsoltak volna neked, hogy mit kell dolgozzál, és ö, messze lettél volna a, a szeretet ottól, de nem azért, mert elmentél Amerikába, mert ott jobb az élet, hanem fordítva. És ez a a zsidó népnek a, a bűnei miatt volt, és a pásztoroknak óriási felelőssége volt ebben, és a pásztoroknak a bűnei miatt volt, hogy, hogy ide jutottak. És nézzük meg, hogy hogyan szólt Ezékiel által az Úr ezekhez a pásztorokhoz, akik egyébként abban az időben azt próbálták elterjeszteni, hogy minden rendben van egyébként ö, otthon, Izraelben, Jeruzsálemben, és a templomot nem fogják lerombolni, ahogyan az igaz proféciák arról szóltak, hogy le fogják rombolni, és tulajdonképpen próbáltak elbagatelizálni azt a tényt, hogy, hogy Izrael vétkezett, és meg kell térniük ahhoz, hogy valaha egyszer visszajussanak. És akkor azt mondja, olvassuk a 34. fejezetet. Így szólt hozzám az Úr igéje, ugye mondja Ezikiel, így szólt hozzám az Úr igéje, emberfia, profétá Izrael pásztorairól, Profétá és mondd meg, mondd meg a pásztoroknak, így szól az én Uram, az Úr. Jaj, Izrael pásztorainak, akik magukat legeltették, hát nem a nyájat kell legeltetniük a pásztoroknak? A tejet megittátok, a gyapjúval ruházkodtatok, a kövért levágtátok, de a nyájat nem legeltettétek. Kicsit tovább ugrok. Negyedik vers. Hanem erőszakosan, erőszakosan és kegyetlenül uralkodtatok rajtuk. Erőszakosan és kegyetlenül uralkodtatok rajtuk. Szétszóródtak, mint akiknek nincs pásztoruk. Később hetedik versről olvasom. Mivel prédává lett a nyájam, és mindenféle mezei vad eledelévé lett a nyájam, mint amelynek nincs pásztora. Pásztoraim nem jártak nyájam után, hanem önmagukat legeltették a pásztorok, nem a nyájamat legeltették. Ezért ti pásztorok, halljátok meg az Úr igéjét. Így szól az én Uram, az Úr. Én most a pásztorok ellen fordulok, és számon kérem tőlük a nyájamat. Véget vetek annak, hogy ők legeltessék a nyájat. Később még egy helyen olvasom. 18. vers. Nem elég nektek, hogy a legjobb legelőn legeltek? Miért tapossátok össze lábatokkal a többi legelőd? Tiszta vízet tisztok, miért zavarjátok föl lábatokkal, amit ott hagytok? Azt, legeljét, azt legeljék az én, Juhaim, amit a ti lábatok összetaposott, és azt igyák, amit a ti lábatok föl zavart. 21. vers. Oldalatokkal és vállatokkal taszigáljátok, és szarvaitokkal ökleritek félre a gyöngéket, míg csak ki nem szorítjátok őket. Ilyen módon pásztorolták, vagy próbálták irányítani az embereket, ezek a pásztorok is, akikkel Jézus itt találkozott, csak a maguk hasznára, az embereket kizsákmányolva, és a legrosszabb ebben az egészben az, hogy ezt mind Isten nevében. Ezért ilyen kegyetlenül és, és keményen szól ellenük Jézus. Korábban, akkor és ma is. Ma is vannak olyanok, akik, Szeretnék a nyájat irányítani, de nem megfelelő, nem jó, szándékok, nem jó szándékból, hanem önző szándékból. Egyrészt vannak ilyenek a vallási életben, és Isten legyen kegyelmes hozzánk, hogy nehogy mi is ebbe a hibába esünk, amiben beleeshetünk mi magunk is, hogy nem jó képviseljük Istent. Vagy a saját életünkben, vagy főleg, amikor ideállunk erre a helyre. Isten óva minket ettől, és nagyon kell vigyázzunk, hogy nehogy rosszul képviseljük őt. Aztán vannak nem csak a vallási életben, hanem az egyéb területen is olyanok, akik terelgetni akarják az embereket, és meg akarják mondani, hogy mit csináljanak. Vannak ilyen politikusok, aztán vannak egyéb vezetők, vagy főnökök, például a munkahelyeden. Nekem is van például egy, aki most azon dolgozik, részletek nélkül, hogy ö, én valami olyasmit ö, tanúsítsak a, az aláírásommal, ami nem teljesen stimmel, azért, hogy neki könnyebb legyen a helyzete. Valamit alá kellene írnom, ami nem teljesen úgy van, és épp most azon dilemmában vagyok, hogy hogyan fogom ezt megoldani. De ez azért van, mert ő a maga érdeke miatt van ebben a bizniszben, ebben az ügyben, ebben az üzletben. Valószínűleg nektek is van hasonló tapasztalatotok. Vagy vannak ilyen tanárok például, akik próbálják, próbálják kihasználni az ő helyzetüket, és a maguk hatalmát, a maguk fizetését te általad, vagy mi általunk jó irányba számára jó irányba befolyásolni. Persze nem mindenki teszi így, de látunk sokféle ö, pozícióban olyanokat, akik mint egy pásztorként a nyájat, az embereket próbálják úgy terelni, hogy nekik jó legyen. Lehet, hogy azt mondod, hogy neked vannak ilyen rokonaid is, anyós vagy após, előfordulhat az is. De valószínűleg, hogyha ilyesmiről Elkezdenénk beszélni, akkor két napig itt lehetnénk, mert mindenkinek van olyan tapasztalata, hogy valaki magasabb pozícióban, vagy valamilyen hatalmával visszaélve próbálja az embereket manipulálni. Azért, hogy, hogy neki kedvezőbb legyen a, a szituációja. Van egy manapság elég sikeres politikus, egy volt testépítő, ez az Arnold Schwarzenegger. Vagy van, van aki úgy ismeri, hogy Svájci Néger. Mert eredetileg Svájci, úgy tudom. És olvastam egy érdekes nyilatkozatát. Azt mondta, hogy az én kapcsolatom a hatalommal az a következő. Én mellette állok a hatalomnak, és mind kell nekem. Azt mondja, hogy az embereknek kell valaki, aki vigyáz rájuk, vagy, vagy figyeli őket, és a világon az emberek 95%-ának szüksége van arra, hogy megmondják neki, hogy mit tegyen, vagy hogyan viselkedjen. Ezt mondta Arnold Schwarzenegger, aki most kormányzó egy egész államban, egész Kaliforniában. Úgyhogy ha arra mentek, ne csodálkozatok, ha valaki meg akarja nektek mondani, hogy mit kell csinálni. Én nem értek ezzel egyet. Én azt gondolom, hogy az emberek száz százalékának meg kell mondani, hogy mit csináljon és hogy viselkedjen. De nem ember által. Nem ember által. Hanem kell nekünk egy jó pásztor, akiről tudjuk is, hogy ki ő, és Azért van így a feje tetejére állva ez a világ, mert az emberek nagy része nem tudja, hogy van egy jó pásztor, aki nem csak útmutatást ad, hanem oda is adta önmagát, hogy visszatalálhassunk az atyához. Úgyhogy vannak sokan, akik szeretnék befolyásolni a viselkedésünket, az életünket, de ezek közül egy van, aki a jó, a jó pásztor. Van egy ilyen. Mik az ismérvei ennek a jó pásztornak? Három fő dolgot fogunk itt megnézni, amit, ami jellemzi a jó pástort. Az első az, hogy ő ismeri, ismeri az övéit. Ezt is mondja itt, ebben az ige szakaszban. Én vagyok a Jó Pásztor 14. versben. Én ismerem az enyémet, és az enyém ismernek engem. Jézus a szolgálata kezdetén találkozott két srácssal, akik felismerték, hogy ő a, ő a felkent, és elkezdték őt követni. Ezek közül az egyiket úgy hívták, hogy András. És ez az András olyan lelkes lett, hogy azt mondta, hogy hoppá, nekem a testvéremnek be kell mutatnom Jézust hamar. Úgyhogy itt olvassuk az első, János Evangéliumának az első fejezetében, 41. verstől olvasom ezt a történetet, ezt az eseményt. Ő Mihely találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki, megtaláltuk a messiást, ami annyit jelent, felkent, megtaláltuk a felkentet. Odavitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt. Te Simon vagy, Jóna fia. Furcsa-e nektek ez a bemutatkozás? Mit szólnátok, hogyha holnap találkoznátok egy emberrel, aki az ország másik részéből jött, vagy a világ másik részéből jött, mondjuk a munkahelyen, dom domonkos, jön egy svéd mérnök. És azt mondja valaki, hogy na, gyere bemutatlak benneteket. És amikor ezzel a mérnökkel kezet készülsz fogni, azt mondja, hogy te domonkos vagy és oroszlányban laksz, és az apád neve ez is ez. Milyen furcsú bemutatkozás, nem? Nem azt mondja, hogy én ki vagyok, azt mondja, hogy te ki vagy. Találkoztatok már ilyen emberrel. Én sem. De Jézus ismeri az övéit. Ismerte Simont, akit később Péternek nevezett, és. Ismer téged. Ismeri a Domonkost, ismeri a Józsit, a Jánost, mindannyiunkat. Pontosan ismer. Jobban ismer minket, mint mi ismerjük őt. És tudja pontosan a szükségleteinket. Ma reggel, ahogyan készültem, a kislányom szobájából egy kiáltást hallottam, Gondoltam, megnézem, hogy mi van, és az egyik legnagyobb baj történt, ami történhet az éjszaka folyamán, eltűnt a rózsaszín cumi. Két cumi van, az egyik a rózsaszín, ez az egyes számú cumi, és van egy tartalék cumi, az egy sárga színű cumi. De az nem jó. Csak a rózsaszín a jó. Még a sötétben is. <gül> Úgyhogy ez előfordul néha, hogy ilyen baj történik éjszaka, és akkor... Mi oda megyünk, segítünk neki, úgyhogy én is bementem, és akkor eltűnt a szincsum, jó-jó, semmi gond. Megkeressük, megkerestem, szájába tettem, és mondtam, hogy korán van, még aludjál. Ez egy butácska kis példa, és mi is igyekszünk ismerni az ő szükségleteit, de, de az Atya Isten sokkal ezen túlmenően pontosan tudja, hogy mire van nekünk szükségünk. és képes arra, hogy pontosan kommunikáljon mi velünk. Tudja a szükségleteinket, és valahogyan meg tudja hallatni az ő hangját velünk. És meg tudja oldani azt, hogy mi kövessük őt, ahogy itt, itt több helyen is ezt írja. Mielőtt tovább megyünk a következő tulajdonságra, a 16-os verset sem, sem szeretném átugrani, azt mondja, hogy más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók, azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra, és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor. Ugye ez, ezek a történések, ezek az események Izraelben történtek. És elsősorban Izraelre és az ottani nyájra, az ottani emberekre, Istennek a népére koncentrálódik. Ez, a, ez az esemény, és őről olvasunk. De később, ahogy a Jézus kijelenti, el fog menni ő másokhoz, és az evangélium el fog jutni máshova, Minden felé a világba, és azok is ugyanehhez a nyájhoz fognak tartozni. És ezek vagyunk mi, akik hiszünk most. Sok ezer évvel később, másik népekből származunk, de mi is ugyanebben a nyájba tartozunk. A következő ismérve, vagy jellemzője a jó pásztornak az, hogy az életét adja a juhokért. Ezt olvassuk a 11-es versben, én vagyok a jó pásztor, a jó pásztor életét adja a juhokért. Majd olvassuk a 17-es és 18 versben is, ahol azt írja, hogy azért szeret engem az atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Senki nem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én atyámtól. Ahogyan ismeri a jó pásztor, ami szükségleteinket, Tudja jól, hogy a legnagyobb szükségünk az a bocsánat, És tudja jól, hogy a legnagyobb dolog, ami nincsen rendben, az a mi kapcsolatunk. A mi kapcsolatunk Istennel, az Atyával. A mi kapcsolatunk az Istennel, az Atyával. Az nincsen rendben. És ezért a legnagyobb dolog, amit teszértünk, az az, hogy feláldozza az ő saját életét. Ja, azt mondja, amikor a Gecsemáné kertben imádkozik, amikor vércseppként esik a földre az ő verejtéke, mert úgy küzdik a gondolattal, hogy neki a keresztre kell menni miattunk, azt mondja az atyának, így imádkozik, ha lehetséges, múljon el tőlem ez a pohár. És leírva nincsen, de a válasz az egyértelmű, nem, mert nincsen más módja annak, hogy megmeneküljenek. Azok, akiket ő meg akar menteni. És ezt, a, ezt az élményt miattunk élt át, és ezt miattunk mondta, és helyettünk mondta. Azért, hogy nekünk soha ne kelljen ezt mondani. Miattunk ment a keresztre, és vállalta azt, azt a szenvedést. És nem múlt tőle el az a pohár, hanem engedelmesen felállt és ő adta oda az életét önként. Láttuk azt, hogy sokszor próbálták Jézust megölni. Nagyon sokszor. Nem is tudom, hogy meg lehet-e számolni. Meg akarták kövezni, el akarták fogni, meg akarták ölni a szolgálata során. De ez soha nem sikerült nekik. Amíg el nem jött annak az ideje, ami egyébként pontosan proféciákban meg volt határozva, el nem jött az az idő, amikor mennie kellett. És ezért jött, és amikor eljött az ideje, akkor ment. Ment a keresztre, miattad és miattam. És azóta is, továbbra is gondoskodik, azt mondja az ige, hogy, hogy örökké él, és esedezik értünk. Jézus most él, és imádkozik értünk most. Ismeri a szükségleteinket pontosan. Gondoskodik rólunk pontosan. Pontosan úgy, ahogyan szükségünk van. És van egy harmadik dolog, amit látunk ő kapcsolatban, és az pedig az, hogy ő mindennél nagyobb. A 28. és a, a 30. versekben ezt olvassuk. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én atyám aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az Atya kezéből. Én és az Atya egy vagyunk. Amikor kijelenti, hogy ő a jó pásztor, és az első dolog, amit mond magáról, azt mondja, hogy az életét adja a juhokért, és a szeretetére, Mutat rá, nem pedig a hatalmára vagy az erejére. De ugyanakkor tudhatjuk azt, hogy az ő atya, akivel ő egyébként egy, ez mindennél nagyobb. És senki sem ragadhatja ki azokat az ő kezéből, akik hisznek, és akiket ő elhívott. Lehet, hogy ismersz te is olyan embert, akit én is ismerek, hogy úgy tűnt egy ideig, hogy, hogy nagyon szereti Jézust, és komolyan követni akarja, és nagyon lelkes volt. Aztán később, később elfordult tőle, és nem tudod, hogy hol van. És ez ellent mondani tűnik ennek a kijelentésnek. De az igazság az, hogy mi nem tudjuk. Mi nem tudjuk, hogy kik az, ö, kik az övéi. Ő tudja, azt mondja az Ige. Ő tudja, meg az is tudja, aki az övé. Nem pedig az ismerősei tudják. És nem tudhatjuk, hogy valóban az, aki az, akivel ez történt, az valóban hitte, igazán őszintén hitte, megtérte és az övéje, vagy csak lelkes volt egy ideig ezzel kapcsolatban. És azt sem tudhatjuk, hogy esetleg valóban, valóban az övé, és most az időnek ebben a, az állásában nem vele jár, és, és elszakadt tőle, és saját úton jár, mint egy tékozló fiú, vagy tékozló leány, és később hozzátér. Ezt ő tudja. De ami fontos azoknak, akik hisznek, ami fontos nekünk ma, hogy ő mindennél hatalmasabb, és senki sem ragadhat ki téged, aki hiszel az ő kezéből. Az ő atya, aki neki adta őket, neki adott minket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből. És Jézus és az atya ők egyek. Nem tudom, hogy, hogy te hogy vagy ma, és mit végez a pásztor az életedben. De az bizonyos, hogy, hogy Jézus a jó pásztor. Az egyedüli, aki igazán, igazán csak a juhok, juhokért van, a juhokkal foglalkozik. És nincsen benne semmilyen önzés. Csak azért jött. Csak azért született meg. Csak azért jött erre a földre, hogy téged és engem magához vonjon. És újra útunk legyen az atyához, aki teremtett minket. Csak ezért jött. És pontosan ismeri a szükségleteidet. Pontosan tudja, hogy mire van szükséged ma, Pontosan tudja a jövődet is, mire lesz szükséged holnap. És mindennél hatalmasabb. Imádkozzunk Röldön! köszönjük, hogy, hogy elküldted Jézust. Köszönjük neked, Jézus, hogy vállaltad a keresztet. Köszönjük, hogy vállaltad a sok botrányt, rengeteg elutasítást. Mindig meg akartak téged verni, mindig meg akartak kövezni, meg akartak gyilkolni. Azok az emberek, azok közül sokan, akik te jöttél, és megvaljuk neked, hogy a mi, a mi bűneink vittek téged a keresztre. Mi tudjuk ezt. Azért döntöttél úgy, hogy, hogy a keresztre mész, hogy minket megmentsél. Mert tudtad, hogy mi nem tudjuk megmenteni magunkat. Mert kiszolgáltatott bárányok vagyunk. Önmagában, önmagukban életképtelen teremtmények. Köszönjük, hogy. Te önként aj ajánlottad föl a te életedet. És vetted magunkra, magadra a büntetést mindannyiunkért. Most dicsérünk téged, hogy te feltámadtál. Köszönjük, hogy ma is gondot viselsz rólunk. Kérjük, hogy segíts nekünk meghallani a hangodat. Nem azt kérjük, hogy szólj hozzánk, mert tudjuk, hogy szólsz hozzánk. Nem azt kérjük, hogy gondoskodj rólunk, mert mert te gondoskodsz rólunk. Csak segíts nekünk, hogy nem máshova tekintjünk, hanem, hanem terád. Meglássuk, amit mutatsz, meghalljuk, amit mondasz. És így mi is részese legyünk a te életednek. És rajtunk keresztül kérik, hogy áld meg a szomszédainkat, munkatársainkat, ismerőseinket. Hadd legyünk, hadd legyen bennünk a te életed, te szereteted, ő felejük is. És Uram, ha meg kell, hogy fedjél bennünket, akkor tedd azt meg, mert fontos nekünk, a legfontosabb nekünk, a mi kapcsolatunk te veled. Mert te vagy a mi teremtőnk, te vagy ami mi És megérdemled a mi figyelmünket, a mi életünknek az egészét. Legyen a mi életünk a Te dicsőségedre. Ámen.